Otzaren dispozitiboak eh, mandakoaren bilana, eh, bueno, ma, aztertuko dugu datozen eh, minutuetan, eta gaueko aterpea eskaintzen da, eh, kaso honetan, eh, abenduaren lehenetik, eh, martxoaren hogeita maika arte zerbitzu hori. E, bueno, eskenia da. honeta hitz egiteko, txomin elizondogiz gizarte ekintzarako udal zentroko ba, ardura adunan dugu, kaixo txomin, zer moduz? Negunoan bueno, ba ongi? amaitu berri dozue ba, bai dispositiboa, martxuaren amaikana e, bueno, itxi zen, eta guazen horriburuz hitz egitera, bilana, e, edo balorazia ba, gina horretiko, hazen piskabat e, kokatzera, entzuleak e, jakintezan, zein da gaur egun e, endaiako errekotxeak duen Ape Aterpe, Gaboko Aterpearen dispositiboa zenbat jende, ezaudete inguru horretan lanean eta nola antolatzen antolatzen duzue. Konkretuki Tokiri Turkiourrekek bizi, bizi bat izateko koordinatzaile bat dugu koordinatzailea da nire lankidea dena. Eta gero bertan, uh, zuzenean lanean ari dira hiru zaintzaile, uh, gau bakoitzean um, desberdin bat izaten da, iru zaintzaileak dituzte zazpig, hasteko uh, aste, aste, zazpig gauak egiten. Eta hien harteko lotura egiten du laugarren pertsona batek, bai lekuaren garbitasuna txikitzeko, bai janariaren um, prestaketa, naizte dugun janaria osoki pro, proposatzen, ala ere sopa batzuk proposatzen ditugu gauean, eta askari txiki bat ere, beraz hori prestatzeko koordinatzaile eta bat ere dugu lankide gisa. Mhm. Osongi uazen eh bueno, eh eraikinari boroze hitzaigiteraz ema plaza eskaintzen dituzue. E, orotara? Orotara ditugu amabileku. Amabileku horietan uh, sortzi leku dira gizonezkoen eta lau emazteentzat. Eta aurten uh, erabaki duguna da uh, leku batzuk utxak zirenean emazteentzat edo gizonezkoen zat. Ba azken momenturak erabakitzengin nalginuen uh, e, baten edo bestean lekuak hemen datzea, bestearen lekuak apalduz. Jende, uh, albezen bat jende um, ba beste Horrek esan edu, e, bueno, e, piska bat aldaketa horri esker hemendatze bat mandela baitare sentzu batean okupazioan. Gozan e, piska bat, bueno, e, datuak, jasotutako datuei buruz hitz e, egiteran zenbaten lagunek e, erabili dute dispozitiboa horren. Auch den uh, gida emendaken emendapen bat izan dela hori esker eh, un pertsona pasa va be estudi pertsona desberdin larogita 9 gizon eta 15 emazte gehienak uh, erango nukei uh, pasatzen diren pertsonak direla eh, euskal hian goten direnak edo eh, euskalerritik pasatzen direnak aleret uh, tartean batzuk ezagutzen genituen eta beraz uh, or, orotara ja 100 pertsona pasa eta uh, okupazio tasa zen 34 e, denarena. Uh -huh. Adientarteari dagokionez, Ar, adinekoen uh, aldetik, pertsona geienak haurra biherena dira 30 eta 60 arteko pertsonak. Hala ere, azpimarratzekoa da beti baditugula pertsona gazteak, e, eren, ortan, erdia gazteak dira 30 urte azpikoak ta batzuko gehi urte azpikoak ere, e, adintzikoak, izangabe, eh, adintzikoak, izan gabe, eta beste erdia 60 urte pasakoak. Eta jatorriari dagokionez okionez, eh, datuak eh, jaso ditu, zo betai? Horten, bai, lehen aldi ikot, proposatu diegu eien jatorria ematea, beraz, pertsonen bierenek erantzun digute, eta orotara baditugu, amasai nazionalitate desberdin. Horietan, bon, pertsonen erdia dira frantxeak, eta gero beste nazionalitateak oso desberdinak dira, izan Afrikakoak edo Europak guzikoak. Mhm. demora eh pasado té, eh, o sea, eh a terpetxean batas bestean. Bostegun azpitik, biherena, bostegun azpitik egoten da, beraz da zinez, momentu bat pasatzea, e, bestea egun bat edo biz, eta gero joaten da, ez da egoten. Eguneko gehiago aldiz, ama bostegun baino gehiago egoten da, eta hor raten aldugu direla, endaian, e, azkenean, ezagunak edo bilakatzen diren pertsonak, edo ala diren pertsonak. Mm -hmm. Esango dago, ba, bueno, eh, ba daudela eh, batzuk, eh, kaleko... Eh, Jendea, ba, bueno, zerbitzu ba hau erabiltzen ez duena, bere, bere erabakia da, ez e, erabiltzea, inor ez delako behartzen, badakiko baita ere gurutze borria, eta zuek e, e, gurutze borriarekin elkarlanean zaudete, e, gauero, e, pasatzen direla, e, egiten dutela baita ere e, ba, kaleko jendera ekin horrelako el, elkarrizketak, e, bai zerbitzuaren berri mateko, eta malez, e, Aurten, ba, pertsona, kaleko pertsona bat baita ere bere bizia galdu du. Hendaian horrelako egoerak sortzen de, e, gertatzen direneak ain larriak, Ez eh? kasu honetan zuek e, nola bizi dosue hori? Ba, bistan da ustut denenzat oso zaila dela olako berri bat e, jasotzea. Beti pentsatzen dugu profesionalki e, albesain ongi lanean egiten dugula eta eta hala ere beti perspektibia dira obetzea. Eta ejan duzun bezala gure seiakera da beti aukera ematea kalean bizi den jendeari babes ba bat proposatzea, eta maleeruzki ez da beti uh, beti onartua eta olakotan be, guk ez dugu gauza hainiz gehiago egiten hal, beraz uh, onartu behar den gauza da naiz eta Bizitzea ez den erresa eta azteko um, kalean bizitzen beste pertsonen tzatere, baita eguneroko uh, gurutze gukia, izan honegin elkarte behia, eta eta kalean um, laguntzen ibiltzen diren jendearen tzatere. Oso uh. zaila ezaten da. Esan kontuko, bueno, e, datu hau guzti hauek kontuan hartuta, pentsatzen dut e, ja, urrengo e, ba, urteko dispositiborako, Kontuan haintzat hartzen direla, kontuan hartzen dira berrikuntzak edo berkuntzak e, diseinatzerako orduan ez da. Hori da, diakin uh, behar da, uh, um, Sozialkomisioak egin zituela udal bulegoari, eta uh, ortengo 2019-ko udal aurre kontuetan, aurre ikusia dela diru zama bat, um, babes hori obetzeko, baldintzak obetzeko, beti segitzen obetzeko, bai sekuritatearen aldetik, bai um, ahera baldintzen aldetik, beraz teknikariak ari hori or, lantzen hau uh, ditxei bat egiteko, eta albe bat alegin egin nenditugu datorren neguko prestitateko baldintza horiek hobetzeko. Bokatzeko txomin e, esaten dugu, bueno, jendea e, laguntzen eta e, bai prekariitatean edo e, laguntza bereziak behar duten pertzonei eskuak botatzeko bolondresak e, bai, bolondresen lana baitare oso garrantzitsua da. Egia da hemenendaian e, antolatua direla ipa egitozun elkarte esberiak eta bueno, jende asko, eh, badagola lan egiten, jende hau laguntzen txoko elkartea eh, berrikitan, eh, sortu den eh, elkar, el, elkarte berria ere bai haipatu duzu, honegin bai. elkartea alegia e, guzti hori oso garrantzitsua da ezta Bai, guretzat biziki importantea da hautesiek hortan lan egiten dute ere koordinatze lan batean. Nire lankide batek a, talde elkartheoren talde bat koordinatzen du sei astero elkartzen dira. Ordu bateko a, bilkura batean beti ere ordu bat irautea bakarrik importante dela koherentzat bolontzarisgisa denbora hitzen ematen baitute eta a, lortzen dugu a, a, gauza politak elgarrikin egin arazen eta bereziki koordinazioaren aldetik uh, albezain kalitatezko lana eramaten. <hums> Bosongi, guzti horrekin gelditzen gara txomein nareiz ondo eskein, esker mila benetan bagurean izatagatik, mila esker. Mila esker.